як щось далеке. Часом її здавалось, що всього цього просто не могло бути. Тоді він, подумки, вертав у ту мить жаху, коли поліцейський, тримаючи у витягнутих руках карабін, який погойдувався у ритмі бігу, з якого ще струмувала легенька цілочка диму, кинувся до нього і ще й досі відчував пекучі сльози на щоках. «Вставай, Жераре! Не прикидайся, благаю тебе!» Від удару прикладом у плече гію впав. Хотів був підвестись, проте дуло карабіна вже штрикнулось між комером та волоссям, шукаючи горла. Не вирушись, розведи руки, вирухнися стрілятиму. Гію лежав долілиць, розкинувши руки і важко дихаючи. Поліцейський присів, обшукуючи його і волів поволі перевернутися на спину, щоб обнижпороти кишені куртки. Аж тоді Ів побачив лице того, хто щойно вбив Жерара і присягнувся ніколи не забути його. У двері подзвонили, коли він самовзувався. «Це ти, Гіслен спитав?» Відповіді не було. Юйо відімкнув двері. На площадці сходу стояло троє чоловіків у плещах. Він не знав нікого з них, але мета їхнього приходу не викликала в нього ніякого сумніву. Що вам треба. Дайте мені спокій. Він невпевнено спробував зачинити двері. Один з поліцейських ступив вперед, поклавши руку на одвірок. Ви повинні піти з нами. На вас чекають у префектурі. Ви вже зіпсували мені півночі. Це вам нічого не дасть. Я сказав усе, що знав, але на мої слова ніхто не зважає. Та навіщо правити те саме знову? Перший поліцейський зайшов до квартири. Зняв куртку, що висіла на плічках. У нас мало часу треба йти. йо, взяв м'яч і кинув його на канапу. А у мене часу удоволюсь. Хвилини на хвилину має повернутися моя дружина. Я почекаю її, а тоді підемо. Поліцейський миттю змінився. Схопивши його за комір сорочки, притягнув його до себе і швидко заговорив крізь зуби, а губи йому сіпались. — Нам більше нічого робити, тільки дивитись, як ти вдаєш із себе вельможного пана, підеш з нами, і все. Жінка вміє читати, залиш її записку, зрозуміє. Гюйо стянув плечемо і покірно натягнув кортку. На сходах прибирав консьерж. Машинально водячи ганчіркою, він нишком кинув на них погляд. До будинку під'їхав темно-синій пажо. Один з поліцейських умостився спереду, двоє затислих гір'о з боків на задньому сидінні. Машина рушила дорогою до бубінь. поблизу шляхової розв'язки заїхала через якісь фортечні ворота в адміністративний квартал і зупинилася перед сіруватим панельним будинком. Поліцейські завели гір'о в холодну кімнату, де пахло ліками. Низенький поліцейський, той, що в машині сидів попереду, показав на стілець світлого дерева з блискучими зеленими металевими ніжками, що стояв перед письмовим столом, густо вкритим видряпаними написами та малюнками. Посидьте. Зараз прийде шеф. Під вікном купою лежали десятки тек, деякі були розірвані, і з них випирали якісь папери, брошури. Старі перфокарти. Гюйо обійшов кімнату, намагаючись збагнути, що діється у таких похмурих приміщеннях. На одній стіні, біля якої видно раніше стояв стіл, а тепер лишився тільки брудний слід, висіли пришпилені поштові вистілки. І у зазернув у них побачив ім'я якоїсь секретарки, номер відділу, поштовий індекс. Ще один такий самий панельний будинок, певно, не зайнятий, заступав краєвид, відчуваючи порожнечу в голові. Гір'о притулився лобом до холодної шибки і заплющив очі. Образ Гіслен, заморочений двома хлопчаками, поволі заволодів його думками. Уявлялась, як вона дивується, шукає записку, яку він не встиг написати. Поринувши в такі думки, він не зауважив, як хтось зайшов до кімнати, здригнувся, почувши голос «Підійдіть нас сюди, пане Гію, і обернувся. Незнайомець сидів за столом і, поставивши перед собою лікті і підперши кулаками підборіддя, дивився на нього.